وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يُصلِح لم أعملَك وَويغْفِ اللككم ذُنوبك وَما يطِع إ الللهه وَرَرسُولهُم فقد فازَ فوز عظمة أمَّ بعد فإِ أصدَقَ الحديثِ كتاب الله تعالى وأحسَنَ الهد هَد مححمَّدٍ صَلَّى الله عليههِ وَوسم وَشَر الأمور محدَثاتها وَكلَّ محدَثَة بد وَكل ببدعَة ظَلى.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 šta u našim srcima osjetimo kada čujemo ime Muhammed Muhammed hvaljeni Ahmed Muhammed Mustafa odabrani El Emin povjeljivi Ta naša srca osjećaju. Da li su ispunjena ljubavlju, poštovanjem? Da li osjećaju zahvalnost? Jer je odabrani Muhammed, hvaljeni sallallahu aleyhi ve sellem, neka je Allaho blagoslovi mir na njemu, Milost svjetovima donosi od radosne vijesti i onaj koji opomine mubeshiran wa nadira kako Kur'an govori inna arsalnake shahidan wa mubeshiran wa nadira wa da'iyan ila bi idnihi onaj koji poziva pravom putu sa dozvolom gospodara svoga Da li naša srca zatrepere jer kaže stvoritelj nebesa i zemlje kul in kuntum tuhibbuna Allah reci ako Allaha volite fettebi'uni mene slijedite i kako ćete onda imati reakciju kakav rezultat šta postižete juhbibkumullah pa će vas Allah voljeti wa jagfir lekum zunubekum i grehevam vaše oprostiti. Dali mi koji živimo u ovom vremenu sa tolikom vremenskom distancom od kada je živio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem osjećamo tu bliskost. Da li nam je on drag i blizak? Jer je rekao Poslanik sallallahu alayhi ve sellem la yu'minu ahadukum niko od vas neće biti istinski pravi vjernik neće vjerovati hatta akun ahabba ilayhi dok mu ne budem draži min waladihi wa walidihi wa an-nas dok mu ne budem draži od djece njegove od roditelja njegovih i od svih ljudi Kada je poslanik sallallahu alaihi ve sellem uzeo Omera radijallahu anhu, uza se, Omer kaže Allaho poslaniče, draži si mi od svega osim od mene. Kao biva ja sam sebi draži nego što si ti meni. A onda mu kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, u alledhi bi bijedih tako mi onoga u čioj je ruci moja duša, Nećeš biti dok, ne, dok ti ne budem draži i od tebe samoga. Omer radijellahu anhu, koji je bio poznat po pravednosti, ali po iskrenosti i otvoreno je govorio i iznosio svoje mišljenje, preispitao se i kaže, Allaho poslaniče, draži si mi i od mene samoga. El ane ja Umar, si pravi, Omere. Sad si došao do one mjere i granice na kojoj trebaš biti. Subhanallah. Thelathun men kune fihi wajede bihinne halavatel iman. Kaže Allahu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kod koga budu tri svojstva, osjetit će slast vjerovanja, slast imana. Ako pažljivo pratimo i zapamtimo, onda ćemo i sebe tražiti i naravno pozicionirati u želji inša Allahu ta'ala da budemo još bolji i da postignemo željeni stepen vjerovanja na Dunjaluku. Na prvom mjestu, kaže poslanik s.a.v. A e yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbe ilaihi mimasi wa huma da mu Allah da mu i njegov poslanik budu draži od svega drugog. Davati prednost onome u čemu je zadovoljstvo, u čemu je izvršavati naredbe od Allaha i njegova poslanika, sallallahu alihi wa sellem, nad svim drugim željama i prohtjevima koje čovjek ima na dunjalu. I to je, draga braćo, tek istinsko zadovoljstvo. Jer pokušali su ljudi, i mi smo svjedoci tog vremena, da propagiraju slobode, kažu sloboda. Razne vrste sloboda su oni pobrojali i na kraju postali robovi materialnog, robovi svojih strasti i potpuno zarobljeni. Ali što je interesantno, nekada je čovjek bio rob, Zato što su ga drugi natjerali da bude rob, prodavali ga i kupovali. A danas čovjek slobodnom voljom pristaje da bude rob. Što je dno dna i potpuno poniženje čovjeka. Mi, elhamdulillah, kao vjernici ne želimo takvim životom živjeti. Mi se oslobađamo robovanja svemu ostalom, a robujemo samo onome koji jedini zaslužuje da mu se robuje i da mu se i čini, to je stvoritelj nevesa i zemlje, onaj koji nas obskrbljuje, onaj koji nas sve stvara kao pojedince i ne kopira, i pogledajte samo nas koliko je danas u džamiji, svi smo različitih oblika, sav dunjaluk, i to ne može samo od sebe postati, nego ima sve mogući i sveznajući stvoritelj koji sve smjerom stvara i sve smjerom daje. Ako njega najviše volimo i njegova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, tek smo onda istinski slobodni i tek ćemo onda proživjeti život sreće i zadovoljstva i na ovom i na budućem svijetu. Na drugom mjestu kaže poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ko želi da osjeti istinsku slasti imana, nakon što voli Allaha i njegova poslanika, salallahu alihi vaselam, više od svega drugoga, na drugom mjestu kaže da voli čovjeka samo u ime Allaha. Zato što vidiš kod nekoga lijepe osobine, lijepa svojstva, da ide i dolazi u džamiju, da sluša svoje roditelje, da odgaja lijepo svoju djecu, a ne zato... Valjaće mi kaže ako mi kašta bude trebalo bolje da budem ja dobar sa njim pa ću mu ja govoriti da sam dobar dok imam koristi od njega kad se razboli i kad izgubi funkciju kad ga smijene sa mjesta direktora više ga ne poznajem jeli to prava ljubav a dojučega tapše e direktore ti si najbolji smijenišega neće ni da ga poselami To je tako licemjeran odnos na dunjaluku koji ljudi imaju, ali ako nekoga volite u ime Allaha, to će biti uzrokom da će Allah staviti pod svoj hlad na sudnjem danu, kada drugoga hlada, mimo njegovog hlada, neće biti dvojicu koji su se zavoljeli u ime Allaha, sastali se na tom putu i rastali se, dakle i smrti hrastala, a da se voljeli u ime Allaha. Zapitajte sebe, ili zapitajmo sebe, Koliko imamo pravih prijatelja? Koliko imamo onih koje volimo samo radi Allaha? I od kojih sutra možete očekivati iskreno prijateljstvo? Neko kaže pola prijatelja, a neko možda jednog, onaj koji ima dvojicu ili trojicu takvih, on je izuzetno, izuzetno vrijedan insan. I na trećem mjestu, kaže poslanik s.a.v., وَاَنْ يَكْرَهَا أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَا يُقْذَفَ فِي النَّارِ i da mrzi povratak u nevjerovanje u drugoj predaji se spominje بَعَدَ انْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ minha. nakon što ga je Allah spasio od nevjerovanja da mrzi čovjek povratak u nevjerovanje kao što mrzi da bude bačen u vatru da mrziš ono što si prije radio odružnih dijela. Nakon što ti se Allah smilovao i uputio te na pravi put, kao što mrziš da budeš bačen u vatru, jer, subhanallah, koliko je ljudi kojima se Allah smiluje, pa promijene svoj život i shvate kakve su sve greške u životu radili i onda takvi sa životnim iskustvom znaju kako je to bio težak život, kako je to bio život bez Reda, bez ljubavi bez istinskih lijepih, istančanih osjećaja i zato ova tri svojstva ko bude imao osjetit pravu slast imana da ponovimo na prvom mjestu da mu Allah i poslanik njegov budu draži od svega drugoga da voli čovjeka samo radi Allaha i da mrzi povratak u nevjerovanje kao što mrzi da bude bačen u vatru draga braćo Toliko su ashabi bili vezani za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Govori nam primjer da kada je došla vijest da je poslanik alejhi salatu ve selam preselio na ahiret. Omer radijallahu anhu ne može to podnijeti i kaže: "Ko mi kaže da je umro, ja ću mu glavu otići sabljom." Subhanallah. I Abu Bekr se penje na minber i kaže: poznate riječi koje će ostati dosu někdana men kane ya'budu Allahe fa inna Allahe hayyun la yemud wa men kane ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat ona koe obožava Muhammeden on je umro a koe obožava Allahe iliko obožava Allahe on je živ ne umire jer Kur'anu se spominje afe imate au qutilan kaleptum ala aqabikum fa ako umre I bude ubijen, znači će se vratiti priješnim stopama. Kaže Omer radijallahu anhu ja kao da nikada nisam čuo te ajete. Naravno onih je znao napamet. Ali je tolika ljubav u njegovim prsima bila prema Muhammedu alejhi salatu vesselam da nije mogao prihvatiti tu vijest. Bilal radijallahu anhu prvi mu ezin mu'ezzin poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je on preselio na Ahiret, nije mogao izdržati više da živi u Medini. I napušta Medinu i ide u Šam, u današnju Siriju. Allaha molim da popravi stanje muslimana u Siriji. I da imo lakša ove teške dane koje žive. Blizu Damaska se nastanio i oženio. Jedne noći sanja poslanika, sallallahu alaihi ve sallam. Subhanallah. Subhanallah. Men raani fil manami faqad raani haqqan. Poslanis sallallahu kaže ko me vidi u snu, kome sanja on me istinski video. I kaže mu Poslanik alejselam šta je bilo, ali kakva je to tvrdoća pa nećeš da dođeš da me zijaretiš. Subhanallah. Dok se probudi i ispriča svojoj ženi, kaže: "Dobio sam naredbu, treba mići u Medinu." Kada je došao U Medinu, u grada Allahovog poslanika, salallahu alihi wasalam, emocije su navrle. Sjetio se svega onoga što je proživio dok je bio us poslanika, salallahu alihi wasalam. I kaže mu, sreo je Ebu Bekr. I kaže mu, o Bilale, hoćeš li nam proučiti? Ezan. Kaže on, ne mogu. Ne mogu, nemam snage da, da to proučim. Kad najlazi Omer, radijellahu anhu, i vodi unuke Hasana i Huseina, sinove Alije, radijellahu anhu, jedan je imao 8 drugih sedam godina. I Bilal ih poželio i zaleti se i zagrli. I kada ih je zagrlio, osjeti na njima miris, subhanallah, od njihovog djeda, od poslanika Muhameda, s.a.w oni ga zamole da prouči Ezan. njih nije mogao odbiti. i kada je propeo se na mjesto dakle je učio Ezan i počeo učiti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar stanovnici Medine odjednom su osjetili nešto što su bili izgubili nekoliko, neko vrijeme I odjednom su počeli kaže buaithan nabiju sallallahu alejhi ve sellem zari oživljen poslanik alihi selam dok je bila počuć težan znači vratio se muhamed ali selam i svi su nagrnuli iz radnji i svojih kuća i krenuli prema džamii poslanika alihi selam kada je učio i žene su izašle i djeca i svi su nahrlili prema džamii kaže šta se ovo dešavalo u medini jer se dogodilo nešto što je probudilo ponovo sve one emocije koje su oni imali prema najodabranijem stvorenju, najboljem čovjeku, naj odgojenijem uzoru svih uzora, učitelju svih učitelja. I kada je Bilal počeo učiti glas mu je stao i počeo je da plaće. Svjedočim da je Muhammed Allaho oposlanik Toliko je i on osjetio emocije da više nije mogao sebe savladati. I stanovnici Medine su svi plakali. I muškarci i žene i djeca. Ljubav koja je proradila u njima nije se mogla kontrolisati. Bilal radijallahu anhu je probudio nešto što je bilo u njima, ali zatajeno. Blago nama, ako i mi kada čujemo ezan, sjetimo se kada mu jezin uči enne Muhammed Rasulullah, ako se prisjetimo i osjetimo tu toplinu, iako je vani niska temperatura, ali da osjetimo toplinu oko naših srca, da kada dođemo do džamije I proučimo dovu poslije etana Allahumma rabbe hadihi da'vati tamme Gospodaru ovog savršenog poziva I nastupajućeg namaza Podari Muhammedu el-vesile i el-fadile I proživiga na uzvišenom mjestu koje si mu obećao Proučimo draga braćo nakon toga Raditu billahi rabba Zadovoljan sam sa Allahom kao gospodarom Wobil islami dina I sa islamom da mi bude vjera وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اذا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول والرسول kada učimo ettehiatu naše počasti poštovanje i dobra djela pripadaju Allahu assalamu alejk e ayuhanabiyu ورحمه الله وبركاته neka je spas na tebi o Allaho poslanice i milost i bereket subhanallah mi svakodnevno Toliko puta donesemo salavat i neka poruka današnje hutbe upravo bude Volimo te Allahov poslaniče i to potvrđujemo svojim postupcima i svojim dijelima. I to potvrđujemo time što stalno donosimo salavat na tebe. Jer, draga braćo, zapamtimo kako kaže Allah i to učimo stalno prije džume. Inna Allahe wa melaiketehu, u istinu Allah i njegovi meleki, ju sallune ala nebi, donose salavat na poslanika. Ja iuhal lezina amenu, ovi koji vjerujete... Salvujte ga i salutirajte Donosite i salavat na njega i šaljite mu سلامه. Allahumma salli ala Muhammeden wa ala ali Muhamad. Neka Allah blagoslov i mir na Muhameda sallallahu alayhi wa sellem i na njegovu učasnu porodicu. Draga braćo, odgojimo sebe i svoje porodice da volimo Allaha i njegova poslanika ali selam, da osjetimo istinski iman, da volimo druge u ime Allaha da mresimo povratak u nevjerovanje i da na taj način gradimo zajednicu punu ljubavi koja će inshallah taala biti zajednica prosperiteta i uspjeha i na ovom budućem svijetu molim Allaha da nam podari iskrenu ljubav u našim srcima prema Allahu i njegovom poslaniku alejsalam i da poštujemo i volimo jedni druge amin aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha alazim li walakum wa lisairil صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب